RUŠATE UŽIVO RUŠENJE SVJETSKOG GINESOLOG Rekorda e, Baš me je sad iznenadila i malo me Sandra sad ovaj, kako se kaže, izula i scipala s ovakvom lijepom najalom ali dobro, dobro vam jutro svima, dragi slušatelji i eto mojih 15 minuta upravo kreće i naravno što drugo vam reći u ovo jutro na 1. siječnja, sretna vam nova godina i nadam se da ste s razlogom budni i <laughs> slušat ćete moje filozofiranje ovih idućih 15 minuta o čemu ja drugo govorio nego kako je Sandra rekla rekao glazbi ali zapravo o jednom zgodnom fenomenu koji neće to biti ništa sad novo o čemu ću ja tu meditirati ali mi je jako zanimljiv taj podatak, naime prema mnogim istraživanjima a vjerujem da i sami iz iskustva ako ste stari od 30 godina, onda možete zaključiti da zapravo ljudi Negdje u 30, 30. godinama, najkasnije, zapravo stanu s otkrivanjem nove glazbe. E sad, ima nekoliko razloga i naravno nije to kao i svako pravilo ili svaki dakle, nekakav podatak koji je kažu istinit ima i izuzetke i ne stanu svi sa otkrivanjem nove glazbe upravo u 30-ima ali eto uglavnom se to dogodi naravno tu je sad mala ograda otkrivanje nove glazbe znači otkrivanje novih izvođača novih pjesama koje se pojavljuju na top listama ili recimo ono što je sada u ovom digitalnom dobu dakle, pjesme koje su u treningu po društvenim mrežama, jer mnogi mladi upravo na taj način sada otkrivaju novu glazbu i mislim da kažem, nije to ništa novo. E sad, zašto do toga zapravo dolazi i mislim da svi oni koji su stari od 30 godina i sami mogu doći do tog zaključka, i ja sam došao nekako do tog zaključka i zapravo kad sam otkrio ta nekakva istraživanja, vjerujte, bilo je pravih ono istraživanja koje nisu dakle, bez veze, nego čak po um, u Americi, recimo, na Cambridgeu u Bostonu, dakle na jednom sveučilištu, tamo su radili jednu prilično opsežnu um, anketu i, i cijelo zapravo istraživanje, ali što nije uh, neobično i streaming servisi sami provode uh, takve uh, recimo takva istraživanja i svi se slažu da se to tamo negdje ne dogodi. Zašto ste vi budni u ovo doba? E, možda se vraćate s tuluma, lijepo vam je Sandra rekla e, pazite kako vozite, nadam se da niste pili ako ste vozili i ovaj, zanima me recimo gdje ste proveli doček nove godine, jeste li bili negdje na trgovima ili ste bili na nekakvim privatnim tulumima, po klubovima i kako ste zapravo od gdje ćete provesti e, dakle ovu kako kažu najluđu noć u godini. E pa vjerojatno ste e, otišli ili bili negdje, gdje se sluša glazba kakvu vi volite. Nije naravno neobičajeno da u mladosti se počnete družiti s ljudima koji slušaju otprilike istu glazbu kakvu e, vi volite i onda možda ste bili na nekom retro partiju, kad zapravo kreće e, nekakvo otkrivanje glazbe, kad to je naravno uz roditelje kao djetaj, slušate ono što oni vole, a, naravno da i oni su zapeli negdje, pa onda recimo i u mom slučaju, e, moji su roditelji slušali e, nekakve starogradske pjesme koje su se najbolje pjevale po tulumima i feštama e, svi su znali riječi svi su znali glazbu naravno onda starija glazba iz 50-ih i 60-ih cijeli niz tada popularnih domaćih bjevača od ne znam miše, Olivera, Tereze, Josipe novih posila, srebrnih krila i mnogih drugih i onda nekako u mom slučaju za jedan rođendan uz to sve što sam slušao slušao sam recimo i ne znam od AB do smokija su to tada veliki veliki hitovi um, i u strica sam recimo otkrio i Pink Floyde i Jenis Joplin koja je tada bila uh, glasila je naravno za uh, veliki, veliki vokal uh, bila je vrlo popularna i isticana je uvijek kao uh, velika uh, pjevačica. Uh, Pink Floyde pa ne znam Dorse, uh, ali i i Tengeri in Dream recimo i što je zanimljivo, to su tada bili a da, toliko sam star to su tada bili novi albumi nisam otkrivao staru glazbu nego, nego novu glazbu e i onda se dogodio jedan trenutak koji je meni uh, totalno obilježio i kasni glazbeni ukus onda mi je za jedan rođundan uh, teta moja um, darovala uh, album Vijena grupe Ultravox, uvijek to ističem jer mi je to stvarno zapravo album koji mi je promijenio život, ne samo ta pjesma koja je i dalje, nakon puno, puno godina ne smijem mi reći koliko još uvijek popularna, ali taj cijeli album koji je bio meni ono pravo, pravo, nekako veliko otkriće i tad sam zapravo se iako slušam naravno i mnogo druge glazbe po samoj prirodi i posla kao glazbeni urednik i čovjek koji uređuje jednu glazbenu emisiju slušajte trezor petkom na drugom na večer. E, dakle, nekako je ta elektronika uvijek ostala, naravno da sam slušao u 90-tima smo sve slušali i Nirvanu i Pearl Jam i neke druge izvođače ali uvijek se ja nekako vraćam to je nekako o elektronici i ne mislim tu na nekakav živčani tehno i tako nego na nekakvu finu elektroniku i naravno mnoge te stare izvođače koje još uvijek vrlo uspješno djeluju e, i sad da i iz osobnog iskustva mogu zapravo reći da, iako kažem i po prirodi posla slušam puno, puno nove glazbe, um, ipak se nekako uvijek vraćam tim nekakvim starim albumima, starim izvođačima i onda slušam recimo i naravno njihove nove albume, m, najbolji možda primjer u mom slučaju i vjerojatno najdraži bend iako ima hrpetina vrlo dragih mi bendova, to su svakog gdje peš mod. I na svom mogu primjeru reći da zapnete zapravo neki u, u, u istraživanju nove glazbe. Da, njihov novi album Mento Mori je zapravo odličan i kako su nedavno bili na koncertu, izvodili su pjesme s novog albuma, ali publika zapravo pa tako i ja, najbolje smo reagirali na njihove stare hitove poput Enjoy the Silence Personal Jesus, Never Let Me Down Again, pa i one još starije, Just Can Get Enough i tako. I zanimljivo je da je i sad kad najčešće recimo slušam glazbu dok sam šetnji s psom, odnosno pesicom uh, mojom dragom Mut e pa onda preslušavam uh, albume iako sam naravno i novi preslušao ko zna koliko puta jer me je zanimalo i osobno ali zbog posla a, opet se negako uvijek vraćam na njihov najdrži trolist albuma, a to su Black Celebration Music for the Masses i Violator posebno Violator I, i tada sam zapravo kad je taj Violator izašao, davne godine neću reći niko je njihova World Violation turneja i njihov koncert u Minhenu mislim da me je histerija tada na koncertu ali dobro, preživio sam e, eto, ja se dakle vraćam, iako slušam i novije stvari, vraćam se zapravo nekoj, nekoj, nekoj stari glazbi i kad već spominjem Depeche Mode zanimljivo je da i ljudi koji su možda generaciju ili dvije mlađi od mene njima je većini, najdraži album Depeche Moda Songs of Faith and Devotion. I m, m, m, meni je drag, ja ga volim poslušati, ali ne kao spomenuta trojka. I eto, dakle, negdje čovjek zapis. Da je. E sad, imam naravno po tim brojnim istraživanjima zašto se tu uopće um, zašto se uopće to nekako dogodi i ima nekoliko um, zanimljivih um, stvari. Naime, većinu nove glazbe i glazbe koju slušamo u um, ranoj mladosti, um, ta nas glazba Tad smo, dakle, vrlo mladi, vrlo društveno angažirani. dakle, volimo se družiti e, s ljudima koji nas okružuju u školi, kasnije, ne znam, na fakultetu i tako. I zapravo e, povezujemo tu glazbu s tom, e, s, s tim svojim nekim dijelom života, kada nam je vjerojatno bilo super, ne znam, mislim da su redki tineđeri kojima nije super, jer osim škole nemaju baš puno e, brigani pameti <laughs> to je ovaj drugi dio ali ovaj, e, nekako nas to i na atmosferu kaže se uvijek naravno i na prve ljubavi Možda je to našoj simpatiji bila omiljena stvar, možda je ta nekakva cijela atmosfera u prvim izlascima u klubove ono što nas veže. A onda kasnije zapravo jedan od razloga zašto više, barem aktivno ne otkrivamo novu glazbu, je naravno cijeli niz obaveza u životu, posao oduzima puno vremena posebno je to zahtjevno. ako na primjer dobijete dijete i naravno prioriteti se tada jako promijenjaju i to je sasvim sasvim uh, u, u redu i zanimljivo da su u istraživanju koje proveo jedan streaming servis negi su kao glavni razlog zašto ne otkrivaju novu glazbu i to je zapravo paradoksalno uh, istaknuli previše dostupne glazbe jednostavno ne znaju gdje krenuti i u kojem smjeru, pa vrlo često uh, odustanu i taj razlog je istaknuo čak 19% ispitanih dakle gotovo petina uh, tu bih ipak spomenuo kako i dalje mislim da je upravo zbog toga uh, zbog te pretrpanosti novom glazbom, jer naravno nekad niste baš mogli jednostavno uh, snimiti pjesmu a posebno ju niste mogli objaviti vrlo jednostavno, e pa mislim da je tu i uloga glazbenih kritičara, ali i glazbenih urednika recimo na radiju koji su oduvijek pa i u posljednjih sto godina ovdje kod nas na Hrvatskom radiju e, predstavljali novu zanimljivu glazbu i mnogi su se zapravo e, za tu novu glazbu zahvaćili i onda ju nastavili slušati i dalje. Naravno, jedan od glavnih razloga zašto više aktivno mislim Novu glazbu možete čuti odete u shopping center, odete ne znam, gdje god i možete čuti novu glazbu vjerojatno nećete ni, ni primijetiti, ali možda vam nešto zapne za uho a kad kažem aktivno slušanje onda je to znači baš Stražimo nešto novo, istražujemo, pokušavamo pronaći neko, nešto novo, treba nam i vremena. I evo, uz ove sve razloge, dakle uz posao, uz obiteljske obaveze i tako, nemamo više zapravo toliko vremena, mnogi recimo osim, od, odnosno umjesto aktivnog slušanja glazbe i traženja nove glazbe sada pogledaju nekakav film ili čak i ne odu u kino, nego jednostavno doma otkriju nove filmove, nove serije, pa onda za naravno slušanje glazbe ostaje puno manje vremena. I moje vrijeme polako ističe, nije još završilo i zato ću nekako završiti, sigurno nisam ništa novo otkrio ovih 15. minuta, ali mi je želja da ponekad, makar i kad vam algoritam na streaming servisu predloži, poslušate neku novu pjesmu ili izvođača, možda otkrijete e, nešto što ćete slušati idućih nekoliko desetljeća. Ako ste pak mladi i tek otkrivate novu glazbu, zavidite u prošla vremena, možda vam pomogne pjesma u trendingu na društvenim mrežama ili u serijama, na primjer. A jedan od takvih primjera, odličnih primjera, i jako mi je drago zbog toga, e, posljednjih godina to je Kate Bush i njezina Running Up Dead Hill, koja je imala važnu ulogu u seriji Strangers things, inače danas dolazi zadnja epizoda, pete, serije i postigla je Kate ogromnu popularnost kakvu ta pjesma koja je objavljena prije točno 40 godina nije do sada postizala osvojila je vrhove top lista i, i jako mi je drago mislim da ta pjesma a i Kate Bush to u potpunosti zaslužuju na kraju u svakom slučaju uživajte u glazbi, novoj ili staroj svejedno i naravno ostanite uz druge, bar još idućih sto godina. Dobro, drugi malo mlađi od ukupnog hrvatskog radija, ali e, tako. U svakom slučaju, dakle, slušajte jedno i drugo. Možete to čuti i ovdje kod nas e, na drugom programu i staru i novu glazbu. To bi bilo sve od mene. Ja sam mikrofonu Mikrofon ću u idućih 15 minuta prepustiti kolegici Željki Mandić. Lijep pozdrav!